Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шанари, розділ 23. І нагадую про пост для ваших питань у вкладці «Спільнота». Приємного прослуховування! Була вже північ, коли Аланон закінчив маскувати «Фліка», Використовуючи дивний лосьйон, який він дістав із мішечка на поясі, Друїд протер шкіру обличчя рук хлопця, допоки вона не стала темно-жовтою. Шматок м'якого вугілля змінив лінії обличчя та очі. А в результаті юнак походив на великого, важкого гнома, якщо, звісно, не придивлятись. Взагалі це була небезпечна ідея навіть для досвідчених авантюристів. А Флік був взагалі непідготовленим юнаком. Але альтернативи не було. Хтось повинен потрапити в гігантський табір і спробувати дізнатись, що сталося з Евентіном, Щі та Мечем. Іти туди Аланон не міг. Його миттєво б упізнали, навіть у найкращому маскуванні. Отож, саме Флік, наляканий, замаскований, під покровом темряви має пробратись схилами повз варти до табору, у якому тисячі гномів і тролів, а потім дізнатись, чи його брат або зниклий король ельфів в язні. Крім того, ще треба дізнатись щось про місце перебування меча. Справу ускладнювало те, що хлопець мав покинути ворожий табір до світанку. Якщо він не зможе цього зробити, то при денному світлі навіть маскування не допоможе. Аланон попросив Фліка зняти свій мисливський плащ і кілька хвилин працював над матеріалом, дещо змінивши крій і подовживши капюшон, щоб той краще приховував власника. Якщо Флік триматиметься подалі від будь-яких справжніх гномів, то існує невеликий шанс, що він дізнається щось важливе та втече, щоб розповісти усю інформацію Аланону. Хлопець перевірив, чи надійно закріплений на поясі короткий мисливський кинджал. Це погана заміна зброї, якщо знадобиться битись. Але все ж вона додавала хлопцю сміливості. Юнак повільно підвівся, закутавшись у плащ. Аланон подивився на нього, а потім кивнув. Протягом останньої години... Небо наповнилось берегом згорнутих почорнілих хмар, які повністю закрили місяць і зірки, та залишили землю майже у повній темряві. Єдине видиме світло у будь-якому напрямку виходило від палаючих вогнів ворога, що став табором. Полум'я піднялось вище, з раптовою появою сильного північного вітру, який люто завивав крізь зуби дракона, і зростаючими поривами нісся на незахищені рівнини внизу. Наближався ураган, і, швидше за все, він досягне їх до ранку. Історик сподівався, що вітрий темрява запропонують переодягненому хлопцю трохи більше прикриття від очей армії. А потім короткими, уривчистими реченнями Аланон пояснив, як влаштовано табір, та звернув увагу на те, як розміщається охорона по периметру основної армії. Він сказав юнаку шукати прапори вождів гномів і матуринів, лідерів тролів, які, безсумнівно, десь у центрі. За будь-яку ціну він має уникати розмов, бо тон голосу миттєво видасть жителя півдня. Флік уважно слухав, його серце шалено калатало, поки він чекав, щоб йти, хлопець вже вирішив, що у нього немає шансів уникнути викриття. Але його відданість братові була надто великою, щоб дозволити втручатись здоровому глузду в дії. Аланон завершив свої короткі пояснення та пообіцяв подбати про те, щоб юнак безпечно пройшов першу лінію охорони. Він приклав палець до губ, а потім жестом попросив юнака йти за ним. Вони вийшли із-за скелястого укриття високих волонів та прийшли в темряві до відкритої рівнини. Було так темно, що Флік майже нічого не бачив, і тому взяв за руку високого друїда. Здавалось, їм знадобилось нескінченно багато часу, щоб побачити вогні ворожого табору, що палали в темряві попереду. Флік був увесь у синцях і побиттях під час сходження з гірських висот. Його кінцівки боліли від напруги. Плащ розірвався у кількох місцях. Темрява рівнини, здавалось, стояла непорушною стіною між вогнями і ними самими. Флік не бачив і не чув охоронців, які, як він знав, десь попереду. Аланон нічого не говорив, але просто згорбився, злегка похиливши голову, прислухаючись. Довгі хвилини вони просто стояли. А потім історик підвівся, жестом наказавши Флікові залишатись на місці, і мовчки зник у темряві. Коли він пішов, юнак стривожено обдивився довкола, самотній, наляканий, і не маючи уявлення про те, що відбувається. Він притулив розпечене обличчя до прохолодної поверхні скелі і подумав про те, що робитиме, коли досягне табору. У нього не було якогось плану, на який можна було б покластись. Юнак уникатиме розмов і, якщо можливо, уникне наближення взагалі до когось. Він триматиметься подалі від яскравих вогнищ, які можуть видати його погане маскування. ув'язнених, якщо такі, звісно, є триматимуть у охороняємому наметі неподалік від центру вогнищ. Тож, у першу чергу, треба знайти цей намет. Як тільки це вдасться, треба зазирнути всередину і побачити, хто там. І врешті-решт, шанси на те, що він повернеться до Аланона, дуже і дуже малі. Флік розчаровано похитав головою. Він знав, що йому не вдасться. Він знав, що він ані талановитий ані розумний. Але з тих пір, як кілька днів тому він загубив щі, його ставлення до життя трошки змінилось. Старий песимізм і жорстка практичність змінились дивним почуттям вітчою. Його звичний світ настільки кардинально змінився за останні кілька тижнів, що юнак, здається, більше не індентифікував себе зі своїми старими цінностями та розумними ідеями. Роки, проведені у спокої й усамітнені Шейді Вейл, були далекими, забутими днями ранньої юності. А зараз флік один. На межі тотального виснаження і психічного колапсу. Навіть присутність Аланона не втішала хлопця. З часів їхньої першої зустрічі гігантський друїд залишався непроникною стіною таємниць та містичною силою, яка не піддається поясненню. Незважаючи на зростаючу довіру компанії під час подорожі до Паранору і далі, друїд залишався осторонь, усамітненим, навіть те, що він розповів їм про своє власне походження та цілі, не допомагало скинути завісу таємниці з історика. Коли друзі ще подорожували разом, домінування історика над ними не здавалося таким тотальним хоча Аланон і залишався беззаперечною силою, що стоїть за їхніми пошуками меча Шаннари. І тепер, залишившись на одинці, Флік знову згадав таємничу історію легендарного меча, а також відмову Аланона розповісти друзям усю історію могутності цієї зброї. Усі ризикували у прагненні дістати меч, але ніхто крім Аланона не знав, як цією зброєю треба перемагати володаря чорнокнижників? Чому цей історик знає про меч так багато? Раптовий шум у темряві позаду змусив наляканого юнака витягнути короткий мисливський кинджал, пролунав різкий шепіт, і величезна постать Аланона безшумно підійшла до Фріка. Історик на мить уважно вдивився в обличчя юнака. Ніби оцінюючи того на сміливість, читаючи його думки, Флік ледве зміг змусити себе зустріти проникливий погляд. Його серце калатало в суміші страху і хвилювання. «Охорона знищена, шлях вільний», – сказав містик. Йди зараз, мій юний друже, і тримай свою мужність та здоровий глуст під рукою». Флік коротко кивнув підвівся. Його оповита плащем постать швидко і непомітно ковзнула з покриву валунів на темряву порожньої рівнини. Його розум перестав міркувати, перестав дивуватись, а інстинкти змушували очі дивитись у темряву, та шукати приховану небезпеку. Юнак швидко рушив до віддаленого вогнища, небо все ще було затягнуте хмарами, Єдине світло падало від полум'я попереду. Рівнина була відкрита. Поверхня – трав'яна ковдра, яка приглушувала кроки. Було небагато кущів, які порушували візерунок, та залишилось тут лише одне чи два тонких покручених дерева, які безрезультатно пробували заповнити величезну порожнечу. Ніде не було жодних ознак життя. Єдиний звук – приглушене завивання вітру, та власне важке дихання. По мірі наближення вогнища ставали все більшими і більшими. Вони горіли яскраво. Вогонь постійно живили новими дровами. Кілька вогнищ вже перетворились на вугілля, оскільки гноми, які за ними доглядали, спокійно спали. Можна вже було почути слабкі голоси в сплячому таборі, але недостатньо чітко, щоб розібрати слова. Минуло майже півгодини, перш ніж Флік дійшов до зовнішнього периметра ворожого табору. Він зупинився на впочатки біля першого вогнища, щоб оглянути розташування наметів попереду. Прохолодний нічний вітер щодув співночі роздмухував тріскуче полум'я великих дров та посилав тонкі клуби диму через відкриті рівнини до юнака. Було й друге кільце вертових, що оточувало табір. Але це лише допоміжна охоронна лінія, розставлена надто широко, ці вартові, в основному, гномські мисливці за головами. Хоча хлопець також бачив серед них і тролів. Юнак на мить зупинився, щоб вивчити дивних незнайомих створінь вони різного розміру, усі з товстими кінцівками і з темною схожою на деревину шкірою, яка виглядала дуже грубою. Вартові та солдати, які не спали, присіли на землю, біля вогнища, щоб зігрітись, та закутались у важкі плащі. Флік задоволено кивнув. Йому буде легше непоміченим прослизнути до табору, якщо там всі закутані в плащі. І, судячи з прохолоди, так і буде. З цієї точки зору табір чомусь здавався меншим, ніж з висоти зубів дракона. Незважаючи на те, що здавалось з того місця, де вони були з Аланоном, юнак усвідомлював, що табір простягається більш ніж на милю в усіх напрямках. Коли він пройде через внутрішню лінію охорони, доведеться пробиратись далі крізь тисячі сплячих гномів і тролів, повз сотні яскравих вогнів, і весь шлях уникати контакту з ворожими солдатами. Перший прорахунок – видасть його. Навіть якщо і вдасться уникнути розкриття, йому все ще треба знайти в'язнів і меч. Юнак із сумнівами похитав головою і повільно рушив уперед. Природна допитливість юнака просила, щоб той затримався та вивчив гномів і тролі, які не прокинулись. Але він опирався цьому пориву. Нагадуючи собі, що й так не так багато часу. Усе своє життя він прожив на одній землі з цима двома чужорідними расами, і вони для нього, для жителя півдня, немов прибульці з іншого світу. Під час подорожі до Паранору, він кілька разів стикався з хитрими гномами, але юнак мало що про них знав вони просто ворог, який намагається його вбити. А також юнак нічого не знав і про велетенських тролів відлюдний народ, що живе переважно у схованих долинах у горах. У будь-якому випадку ця армія під керівництвом володаря чорнокнижників, і немає жодних сумнівів щодо їх цілий. Юнак дочекався, доки вітер хвилястими поривами рознесе дим, відпалаючих багать між найближчими вартовими і ним самим а потім піднявся і невимушено попрямував до табору. Він ретельно вибрав точку для входу і через мить уже стояв посеред міцно сплячих постатей. Вартовий продовжував тупо дивитись в темряву позаду, не помічаючи хлопця. Флік щільно обгорнувся плащем та переконався, що всі, хто проходить повз, бачать лише його руки. Його обличчя було лише тьмяною тінью під капюшоном. Він швидко озирнувся, але нікого поблизу не було. Юнак глибоко вдихнув про холодне нічне повітря, щоб заспокоїтись, а потім прикинув, де зараз знаходиться. Потім вибрав напрямок, який на думку хлопця приведе його прямо до осередку палаючих вогнищ. Ще раз озирнувся, щоб заспокоїтись а потім рушив уперед рівними розміреними кроками. Дороги назад немає. Те, що він далі побачив і почув, що пережив, залишиться з ним назавжди. Схоже, на дивний чомусь невловимий кошмар видовищ і звуків, істот і форм з інших часів і місць, речей, які ніколи й не зможуть належати до його власного світу. можливо, це була ніч, і дим від сотень згасаючих вогнищ затьмарили його звичайні відчуття і створили цю ілюзію. Можливо, це все видавав втомлений та наряканий мозок, який ніколи і не здогадувався про існування таких істот і не уявляв, що їх може бути настільки багато. Ніч минала повільними хвилинами і нескінченними годинами. Юнак йшов крізь гігантський табір, закриваючи обличчя від світла вогнів, неохильно просуваючись уперед, очами шукаючи і вивчаючи. Він обережно проходив через тисячі сплячих тіл, що отулились поруч із вогнем. Кілька разів юнак хапався за кинджал, бо був упевнений, що його викрили. Але ті вороги, що підходили до нього, лише проходили повз не зупиняючись і не розмовляючи. На шляху трапилось кілька компаній, які тихо розмовляли і жартували навколо вогнища, потираючи руки і витягуючи їх до тріскучого полум'я, щоб отримати трошки тепла. Двічі, можливо тричі, вони кивнули йому або помахали. Юнак у знак вітання також підіймав руку. Він не переставав боятись, що робить щось неправильно що не може говорити, коли треба, що ходить там, де йому ніхто не дозволяв. Але щоразу жахлива мить сумніву зникала, коли він робив наступний крок. Він годинами блукав величезним табором і не знаходив жодної підказки про місце знаходження Ши Евантіна чи Мачашаннари. Ранок наближався, і хлопець почав сумніватись, що зможе щось знайти. Він пройшов повз незліченну кількість багать, які палали і згасали. Дивився на море сплячих тіл. Повсюди намети, позначені прапорами ворожих ватажків, як і гномів, так і тролів, Але перед ними немає жодної варти, яка б відрізняла важливість. У кілька наметів він зазирнув, але нічого не знайшов. Хлопець прислухався до уривків розмов між гномами та тролями, які не спали, намагаючись залишатись непомітним і водночас підійти достатньо близько, щоб почути предмет розмови. Але говір тролів був абсолютно чужим, і він небагато розумів з гномської. Довкола ніби ніхто нічого не знав про двох чоловіків і меч, наче їх тут взагалі не було. Можливо, Аланон помилився і невірно прочитав сліди, якими вони йшли останні кілька днів? Хлопець з острахом глянув на затягнуте хмарами нічне небо. Не можна було точно визначити час, але лишалось не більше, ніж кілька годин темряви. Наступної миті він запанікував, раптово усвідомивши, що йому, можливо, навіть не вистачить часу, щоб знайти дорогу назад до Аланона. Але одразу ж заспокоївся та переконав себе, що на світанку зможе швидко проскочити назад крізь сонних ворогів і зробити короткий ривок до схилів зубів дракона. Десь праворуч виник якийсь рух. У світлі вогнищ можна було побачити, як воїни-тролі потягуються, усі у повному озброєнні, і щось бурмотіли. Дивно, вони не походили на інших вартових. Флік вирішив йти за ними, і невдовзі помітив, що стиль табору швидко змінюється. Наметів стало більше, ніж раніше, деякі навіть з навісами, всередині декілька постатей. Стало менше солдатів, які спали на холодній землі, але більше вартових, які ходили між багаттями. Стало важче залишатись непомітними. Він йшов прямо за крокуючими тролями, наче був одним з них. Вони проминули численних вартових, які коротко вітали їх і спостерігали, як ця невелика недогрупа проходила повз. Але ніхто нічого не питав у гнома у плащі з капюшоном, натягнутим до самого підборіддя. Потім тролі раптово повернули ліворуч. І Флік автоматично повернув разом із ними – Лише для того, щоб опинитись перед довгим наметом, який охороняли ще більші тролі. Часу, щоб повернути назад, не було. Саме тому переляканий юнак продовжив іти, та пройшов повз тролів, ніби не помічаючи їх. Вартові, вочевидь, не подумали, що він якийсь не такий. Лиш кинули короткий погляд на якогось дивного гнома, який кутиться в плащ. Через хвилину Флік опинився один, у темряві між наметами. Коли він зупинився, по його тілу стікав важкий під. Дихання було коротким та затрудненим. Через секунду юнак зазирнув у той самий намет і побачив, Чорнокрили чудовисько всередині з тролями та гномами. Без сумнівів, це одне з тих жахливих створінь, яке полювало на них по всіх землях. Знову неприємне, холодне відчуття жаху пробігло по усьому тілу. Щось життєво важливо відбувається всередині цього намету. Можливо, саме там те, що він шукає. Це добре і треба зазирнути всередину. Проте, як він це зробить? Він не зможе пройти через варту. А носій черепа взагалі робив цю ідею самогубством. Флік присів у темряві між наметами і похитав головою. Якщо він повернеться до Аланона зараз, то не принесе жодної нової інформації. А отже... Важка ніч шпигування по ворожому табору буде марною. Юнак з очікуванням подивився на нічне небо, ніби хотів знайти там якусь підказку. Але хмари так само закривали зіркий місяць. Ніч, схоже, майже закінчувалась. Флік підвівся і знову щільно закрився в плащ. Він зібрався з думками і вирішив, що, можливо, зараз його останні хвилини життя, але все ж треба дізнатися, що в тому наметі. Швидко прийшов світанок, але величезні грозові хмари залишались над головою, як зловісний саван, що прикриває земляний труп. Аланон тихо сидів на всипаному валунами схилі. Довгий чорний плащ, не захищав ані від прохолодного світанкового повітря, ані від слабкого душю, який швидко переходив у сильну зливу. Друїд просидів так цілу ніч. Його очі спостерігали за табором, вишукуючи фліка. Усі надії повільно згасали. На небі світлішало. Ворог прокидався. Проте історик чекав, сподіваючись усупереч усьому, що маленькому хлопцю вдалося якимось чином приховати свою особу, вдалося знайти брата, короля ельфів і меч, а також вдалося повернутися назад. Табір збирався, намети розбирались і пакувались, величезна армія шикувалась колоннами, а потім гігантська бойова машина володаря чорнокнижників почала марш на південь у напрямку Керна. Друїд спустився зі скель на рівнину, де флік зміг би його побачити, якщо знаходиться десь поблизу. Не було жодних рухів, жодних звуків, лише вітер м'яко і висока темна постать стояла мовчки. Лише очі видавали гіркоту, яку відчував історик. Нарешті друїд повернув на південь та обрав курс паралельний курсу армії, що йшла попереду. Гігантські кроки швидко з'їдали відстань між ними. Дощ почав падати сильніше. Величезна порожне чарівнин залишилась позаду. Аменьйон-Лія досяг з вивистої річки Мармідон на північ від острівного міста Керн лише за кілька хвилин до світанку. Аланон не помилився коли попередив принца, що тому буде важко непоміченим прослизнути крізь ряди ворога. Сторожові форпости виходили за периметр розтягнутого рівнинного табору, тягнулись на захід над Мармідоном від південного краю зубів дракона. Усе, що на північ від цієї лінії, відтепер належить володарю чорнокнижників. Ворожі патрулі безперешкодно ходили вздовж південних кордонів високих зубів дракона, охороняли кілька проходів, що прорізали ці грізні вершини. Коли горець залишив Аланона та Фліка, то був змушений йти через пласкі відкриті луки, що простягались на південь до річки, але ніч залишалась непроглядною та захмареною через що його було майже неможливо побачити. І більш важливо те, що Менйон слідопит і мисливець, якому немає рівних. Темрява допомагала йому рухатись непомітно і нечутно. Але так сталося, що він розпрощався з двома супутниками розлючений, через те, що Аланон змусив його припинити пошуки щі та попередити Балінора, та людей Калагорна про неминуче вторгнення. Горцю було дивно незручно залишати Фліка наодинці з таємничим і непередбачуваним друїдом. Він не довіряв історику, знав, що той приховує від них правду про меч Шанари, і знав, що в Аланона є набагато більше інформації, ніж він їм розказав. Вони виконували усе, що наказував їм друїд із сліпою вірою, та беззаперечно довіряли йому, коли виникала криза. Кожного разу містик не помилявся, але все одно вони втратили щі. Крім усього іншого, здавалось, що армія півночі без проблем загарбає південь. Лише Калагорн готовий протистояти нападу. Проте, побачивши приголомшливий розмір армії загарбника, Меньон не розумів, як навіть легендарний прикордонний легіон зможе протистояти такій могутній силі. Його власний здоровий глуст підказував, що єдина надія – це стримати наступаючого ворога достатньо довго, щоб армії ельфів та дворфів об'єднались із прикордонним легіоном, а потім контратакувати. Горець був впевнений, що меч вони вже втратили, і що коли знайдуть чі, то не буде можливості шукати дивну зброю. Він тихо вилаявся, коли коліном вдарився об гострий край кам'яної брилли. Ці слова й перетягли на себе усю увагу горця. Він відклав на деякий час усі роздуми. Наче худорлява чорна ящерка, він безшумно йшов униз по низьких схилах зубів дракона. Через лабіринт волонів і скель, що вкривали схил гори. Ознак життя не було. А потім він вийшов на вкритій травою рівнини. Та зупинився, щоб прислухатись. Все ще жодних ознак життя. Він йшов довгі хвилини без пригод і тільки-но почав розслаблятись та думати, що якимсь чином прослизнув ворожі ряди, як почув невеликий шум. Принц Лія завмер посеред кроку, намагаючись на слух знайти джерело шуму. Потім почув тихий кашель, когось у темряві, прямо перед собою. Вартовий видав себе якраз вчасно, інакше погорець просто налетів на нього. Один зайвий крик або шум, і його б схопили. Меньян присів навколішки, міцно стискаючи кинджал, та почав попстив вперед до джерела кашлю. Він намагався не шуміти. Нарешті він розрізнив тьмяні контури когось, і з огляду на невеликий зріст, вартовий явно був гномом. Мендьон почекав ще кілька хвилин, щоб переконатись, що гном стоїть до нього спиною, а потім підкрався ще ближче, аж допоки не опинився на відстані кількох футів. Одним плавним рухом він підвівся та схопив рукою за шию, перервавши крик попередження, а руків'ям кинджала різко вдарив по голові, трохи за вухом. Непритомний гном повалився на землю. Горець не зупинився а пішов уперед, у Темряву. Напевно, там є і інші. Але через кілька кроків він опинився біля Мармідону прямо над острівним містом Керн, вогні якого можна було побачити на півдні. Хлопець зупинився на вершині якоїсь скелі, яка поступово спускалася вниз та перетворювалася на північний берег стрімкої річки. Він сів закутавшись у плащ, а потім з полегшенням видихнув. Йому вдалося дістатись до річки. Уважно озирнувшись навколо, принц Лія переконався, що поруч нікого немає, а потім підвівся і стомлено потягнувся. Йому доведеться спуститись трохи далі по річці і перетнути її, якщо, звісно, він хоче уникнути плавання в крижаних водах. Спустившись, він обов'язково знайде човен. Але горцю не вдалося пройти й тисячі ярдів. Порив світанкового вітру вмить стих. В раптовій тиші він почув незнайоме шелестіння попереду. Принц Ліа миттєво впав на землю. Порив частий вітерець стих ще раз. Горець знову почув шелестіння. Але цього разу вже упевнився у походженні. Приглушений звук людських голосів, що доноситься з темряви попереду, біля береги річки, юнак поспішно поповз уперед, потім присів і продовжив рух, напівприсівши. Голоси ставали голоснішими і виразнішими, і нарешті долинули прямо з трав'янистої височини. Горець прислухався ще хвилину, але все ж не зміг розібрати, що говорили. Обережно він випався на якусь вершину, де розглядів групу фігур, що юрмились біля Мармідону. Перше, що впало йому в очі, це човен, витягнутий на берег, прив'язаний до невисокого куща. Було б добре його захопити, але Горець одразу відкинув цю ідею. Біля човна тісним колом стояли четверо великих озброєних тролів, вони розмовляли з кимось п'ятим, менша фігура і стрункіша. Здається, теж мешканець півдня. Мендьон якусь мить дуже уважно дивився на ворогів, намагався розгледіти їхнє обличчя, але тьмяне світло дозволило лише подивитись на чоловіка. Мендьон раніше його не зустрічав. Обличчя худе, бо рідка темна, а ще звичка погладжувати її короткими нервовими поплескуваннями під час розмови. А потім принц Лія побачив щось інше. Збоку великий оберемок, закритий важким плащем і надійно зв'язаний. А ще на подив горця він злегка ворушився. Отже, там щось живе. Принц Лія відчайдушно намагався придумати, як дістатись ближче до маленької групи. Але було вже надто пізно. четверо тролів і незнайомець розходились. Один з тролів підійшов до таємничого згортка і одним легким підйомом перекинув його через широке громістке плече. Незнайомець повернувся до човна, послабив кріплення та заліз у нього, опустивши весла у бурхливу воду. Вони перекинулись кількома напутніми словами щось про контроль і якісь чутки про якогось принца. Мендьон трохи відступив назад, спостерігаючи, як чоловік з човном зникають у тумані Мармідону. Нарешті почало світати, але ранок з'явився у формі тьмяної туманної сірості, яка не давала багато чого розгледіти. Небо все ще закривали хмари. Судячи з усього, скоро має піти сильний дощ. І повітря вже вкривалось вологим проникаючим туманом, який просочував одяг горця. Величезна армія півночі піде до острівного міста Керн і, ймовірно, досягне його до полудня. Залишалось небагато часу, щоб попередити громадян про неминучий напад. Людей доведеться негайно евакуювати та відвозити до Тірсесу, або далі на південь для захисту. Доведеться попередити Балінора, що часу немає, що треба зібрати прикордонний легіон та боротись, допоки не підійдуть армії дворфів та ельфів. Принц Лія знав, що у нього немає часу далі розмірковувати про цю таємничу зустріч, свідком якої він щойно випадково став. Але все ж він затримався ще на мить і побачив, як четверо тролів повернули, а згорток продовжував борсатись. Скоріше за все, чоловік у човні когось взяв у полон та передав цим солдатам північної армії. Ця нічна зустріч була, заздалегідь, обговорена обома сторонами, а обмін відбувся з причин відомих лише їм. Якщо так то в'язень – дуже впливова і важлива людина, а отже дуже потрібна володарю чорнокнижників. Мендіон спостерігав, як тролі віддаляються від нього і заходять в густий ранковий туман. Горець досі не знав, чи варто втручатись. Аланон дав завдання, життєво важливе, яке може врятувати тисячі життів. Але якщо це щі... Ще... «Чи не могли вони так узяти у полон Ши? Ця думка промайнула в розумі, і хлопець миттєво прийняв рішення. Ши ключ до всього, і якщо є хоч якийсь шанс, що він цей полонений, то Меньон обов'язково має спробувати його врятувати». Принц скочив на ноги і почав стрімко бігти на північ, у напрямку, звідки прийшов. Намагаючись триматись паралельно тролям, у гостому тумані було важко орієнтуватись, але мендіона це не хвилювало буде важко відбити цього полоненого. І також є додаткова небезпека у тому, що вони можуть пройти назад крізь сторожові форпости північної землі, якщо він не зупинить тролів до цього часу, полоненому кінець будь-який шанс на порятунок. Залежить від того, чи залишиться відкритим шлях втечі до Мермідону. Перші краплі дощу, що пройде перед ураганом, капали принцу на обличчя. Грим гримів над головою. Вітер посилився. Горець відчайдушно шукав крізь клуби туману хоч якісь сліди, але нічого не знайшов. Здається, він був надто повільним. Дощ бив по обличчю. Стікав в очі, змушуючи на мить уповільнити ходу та похитати головою. «Вони мають бути десь поруч!» «Ні, він не міг їх загубити!» Несподівано четверо тролів з'явились позаду з туману. Меньйон неправильно оцінив свої сили і повністю обігнав їх. Він присів і сховався за кущами. Якусь мить спостерігав, як усі четверо наближаються». Якщо вони і будуть так йти, то пройдуть майже поруч із великою купою чагарників далі попереду. Вони його не побачать, але він їх так. Горець пірнув назад у туман, аж поки знову не перестав бачити тролів. Горець сподівався, що вони його не помітили, і що його засідка вдасться. Він пробіг через рівнину ліворуч, дійшов до чагарників де, важко дихаючи, опустився навпочепки і обережно почав вдивлятись крізь гілки. Якусь мить не було нічого, крім туману та дощу. А потім з мряки виринули чотири громістки постаті. Горець скинув з себе громісткий мисливський плащ, який вже наскрізь промок від ранкових дощів. Йому потрібно бути швидким, щоб боротись з тролями. Плащ лише сповільнить його, так само, як і важкі мисливські чоботи. Він звільнив з шкіряних піхов меч лія. І потім, квапливо дістав дві довгі чорні стріли для лука. Тролі підходили ближче. Йшли парами. Перша пара несла в'язня, який вже перестав боротись. Вороги йшли спокійно. Вочевидь, відчували себе спокійно на своїй території. Мендіон став на одне коліно та натягнув тятиву. А потім з різким дзижчанням вилетіла перша стріла, що влучила в гомілку троля, який ніс полоненого. Солдат півночі кинув свій тягар і впав, схопившись обома руками за поранену ногу. У мить шоку і збентеження Миньйон випустив другу стрілу та влучив у відкрите плече другого члена передньої пари. Той навіть розвернувся і наштовхнувся на двох тролів позаду. Не спиняючись, спритний горець виринув з куща і кинувся на тролів, кричачий розмахуючи мечем. Солдати відступили на крок чи два від в'язня, і швидкий нападник Вільною рукою закинув мляву фігуру на одне плече, перш ніж здивовані тролі змогли щось зробити. А ще через секунду горець помчав повз ворогів, мечем порізавши перед одного з них. Шлях до Мермідону відкритий. Два тролі, один цілий, а інший легко поранений, негайно кинулись за ним, Важко ступаючи по вкритих дощем луках. Обладунки їх сповільняли, але вони все ж рухались швидше, ніж очікував Меньйон, і були повними сил у той момент, як він вже втомився. Навіть без плаща та чоботів Горець не міг бігти дуже швидко, а ще й з Майже стрибками він мочав по галявинах, Змією оббігаючи дерева, ухиляючись від гілок кущів і просочених водою ям. Бо соняш він тримався на мокрій слизькій траві невпевнено. Кілька разів він спіткався і падав на коліна. Проте одразу ж підводився на ноги і знову біг. Серед м'якої трави жили камені та рослини з шипами. Незабаром його ноги були порізані, кровоточені. Але хлопець не відчував болю, мочав далі. Лише величезні рівнини стали свідками дивної гонки між величезними, незграбними мисливцями та якоюсь тінню. Вони бігли на південь під зливою та холодним вітром. Бігли, не чуючи, не бачачи, не відчуваючи крізь туман нічого. Ніщо не порушувало жахливу тишу крім поривів шквального вітру. Це страшне випробування для виживання. Випробування духу та витривалості, яке вимагало від юного принца Лія пожертвувати усім запасом сил. Час перестав існувати для горця. Він змушував ноги рухатись. М'язи давно вже перейшли якийсь рубіж витривалості. Проте річки усе ще не було. Майндіон більше не озирався, щоб побачити, чи наблизились тролі. Він просто відчував їхню присутність. Чув у своєму розумі їхнє затруднене дихання. Вони вже майже наздогнали його. Треба бігти швидше. Треба дістатись до річки та звільнити щі. Знасилений, він несвідомо називав людину, загорнуту в оберемок, своїм другом. Але хлопець одразу зрозумів, щойно схопив таємничого в'язня, що той маленький і дуже худорлявий. Немає підстав вважати, що це його зниклий друг. Полонений прокинувся і незграбно борсався. Горець біг і чув приглушені фрази, на які відповідав короткими запевненнями, що вони скоро будуть у безпеці. Дощ посилився. Стало неможливо побачити більше, ніж на кілька футів у будь-якому напрямку. Розмоклі рівнини швидко перетворились на болото з травою. Мендьон не помітив корінь, що знаходився під водою, і впав у брудну траву. Його дорогоцінний тягар упав поруч. Побитий та виснажений горець підвівся, тримаючи на меч, та озирнувся в пошуках переслідувачів. На його полегшення тих ніде не було. Схоже, за все, вороги загубили його. Але, схоже, у нього є лише кілька хвилин перепочинку. А потім... Горець різко похитав головою і кинувся до згортка. Хто б не був там, у нього є достатньо сил, щоб бігти поруч. А Мендьон не зможе нести цю додаткову вагу далі. Горець розрізав мечем міцні мотузки. «Це точно щі!» — повторював він знову і знов. «Це точно щі!» Тому що тролі та той незнайомець були настільки таємничими. Мотузка нарешті впала. «Це точно має бути щі!» Плащ, який огортував в'язня, розкрився. Людина всередині вирвалась на відкрите повітря. Здивований Мень ліа змахнув дощ з очей та витріщився. Він врятував жінку. Кінець 23 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Нагадую про пост для ваших запитань. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу.